Apostulasagan, ádjándi kafli Eftir þetta fór Páll frá Aðinu og kom til Korendu. Þar hitti hann gýðing nokkur, Akvílas að nafni, ættaðan frá Pontus, nýkomin frá Ítalíu og priskilu konu hans, en Claudius hafði skipað svo fyrir að allir gevingar skildu fara burt úr Róm. Páll fór til þeirra og af því hann stundaði sömu inn, settist hann aðhjáðeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgerðar menn að yðin. Hann rætti við menn í samkunduhúsinu hvern kvíldardag og reyndi að sannfæra bæði geðinga og grekki. Þegar þeir Sílas og Tímóteus komu norðan frá Makedóníu gaf Pál sig allan að boðun orðsins og vitnaði fyrir geðingum að Jésús væri Kristur. En er þeir snérust gegn honum og fóru að lastmæla Kristi hann dustið af klæðum sínum og sagði Þið getið sjálfir ykkur um það kent að þið farist. Ekki er mér um það að kenna. Upp frá þessu fer ég til heiðingjana. Og hann fór þaðan og kom í húsmanns nokkurs er hér Títus justus og sótti samkundu gýðinga. Hús hans var hjá samkunduhúsinu. Crispus samkundustjóri tók trú á drottin og allt heimili hans Og margir korindumenn sem heyrðu Pál tala, tóku trú og létu skýrast. En drottinn sagði við Pál um nótt í sín. Óttast þú eigi. Haltu ótröður áfram að tala. Þakna ekki. Ég er með þér. Engin skal ráðast að þér og vinna þér mein, fyrir að ég á mart fólk í þessari borg. Hann var þar umkýrt, þrjúmisseri og kendi þeim orðguðs. En þegar Galljón var landstjóri í Akkeu, bundust gyðingarsamtökum gegn Páli, drógu hann fyrir dómstólinn og sögðu. Maður þessi tælir menn til að dýrka guð á þann hátt sem stríðir gegn lögmálinu. Páll bjóst til að svara, en þá sagði Galljón við gyðingana. Væri hér um einhver lögbrot eða íllvirki að ræða, bæri mér að sinna ykkur gifingar. En fyrst eru þrætur um orð og nöfn og lögmáleikar. Þá ráðið sjálfir fram því. Dómari í þeim sökum vil ég ekki vera. Og hann rak þá burt frá dómstólnum. Þá tóku þeir allir sósthenes samkundustjóra og fóru að berja hann fyrir framan dómstólinn og let Gallejón sig það engu skipta. Páll var þar ennum kýrt allmarga daga, kvaddi síðan bræðurna og systurnar og syldi til sírlands og með honum Priskila og Akvílas. Lét áður skera hár sitt í kennkriðu því að heit hafði kvílt á honum. Þau komu til efessus. Þar skildi hann við þau en gekk sjálfur inn í samkunduhúsið og rætti við geðinga. Þeir báðu hann að standa lengur við En hann varð ekki við því, heldur kvatti þá og sagði Ég skal koma aftur til ykkar ef Guð lofar. Síðan lét hann í haf frá Efessus, lenti í Sésaríu, fór upp eftir til Jérúsalem og heilsaði söfniðinum. Síðan hjálta norður til Antíokkiu. Þegar hann hafði dvalist þar um hríð, hjálta hann af stað og fór eins og leiði liggur um Galataland og Fríkíu og styrti alla lærisveinana En geðingur nokkur Apollosa nafni, ættaður frá Aleksandriu, kom til Efessus Hann var maður vel máli farin og fær í rýtningunum Hann hafði verið frættur um veg og brennandi í andanum talaði hann og kendi kostgæfilega um Jésu Þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar Þessi maður tók nú að tala skurulega í samkunduhúsinu. Priskela og Akvílas heyrðu til hans, tóku hann að sér og skýrðu nánar fyrir honum Guðs veg. Nú fýsti hann að fara yfir til Akkhefu. Kristnir menni í Efesus rítuðu lærisveinunum þar og kvöttu þá að taka honum vel. Hann kom þangað og var til mikillar hjálpar þeim sem fyrir Guðs náð höfðu tekið trú því að hann hrakti skarplega röggifinga í allra áheyrn og sannaði af ritningunum að Jésús væri Kristur.